Salmul 127 al celor uciși. Doamne, ceartă leagă și-alungă pe ucenicii satanii, și-alungă veninul peste țară și, fără milă, pe cei buni îi omoară. Doamne, ceartă leagă și-alungă lupii ce-și schimbă părul și, sfârșiindu-și ca cale ne fac de ocară. Doamne, ceartă leagă și-alungă Vulturii regali regal și miniștrii satanii, ce strâng oamenii în alor lor și împiedică să se plece cu smerenie la atapoală Doamne ceartă leagă și alungă viclenii dușmani Hoții care vin să spurce vatra română înșelând pe cei slabi să plece din țară Doamne ciarte leagă și alungă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 Doamne, ceartă-leagă și-alungă pe cei ce puterea și judecata Ta o fură, închide-i în cușca neputinței, iar toiagul Tău de fier să le închidă ușa minții ca o bară. Doamne, ceartă-leagă și-alungă pe cei ce vor să ne vândă sângele ce cu drag ne-l-am dat pentru Tine și țară. Doamne, ceartă-leagă și-alungă pe toți, cei ce nu vor să fi domn, și arhereu peste neamul nostru, și în jugul legii iubirii, văd o povară.